Просто зачарований її словами, хоч вона їх і не вимовляла, просто переходила думка від одного до іншого. Бо ж голос кохання чується поза словами. Вони йшли серед ночі лісом, і волин несподівано для себе розумів, що шепоче дерево. Коли проходити повз, про що шумлять листя, трава, кущі. Кожна з'ява природна мала свою мову, свої справи, своє життя. І зараз усе це відкривалось Волинові. Йому здавалося, що він завжди розумів цю мову, що завжди розумів ліс. Але тільки тепер він таки насправді розумів геть усе. Дерева і трава шепотіли йому гарну ніч про лагідний вітерець, про завтрашнє сонце, про вологу і майбутній дощ. Кущ Глоду роздумав про те, як набухають у нього ягоди, які вони будуть гарні і червонобокі, і як їм треба вологи і сонця, але не забагато, і як їх треба оберігати від зайців і білок, і від усіх бажаючих обдирати ягоди завчасу. І страчав своїми колючками. Ліщина шепотіла просліпити коричневі горіхи у пухнастих рудих білок. Проте, що слід їй ширше плодитись і розпросторюватись, що найкраще і найважливіше в лісі – це «Горіхова родина! Бо ж горіхи — головне багатство лісу!» «Ось воно!» Порушепотіла царівна «О!» І вказала пальцем на м'яке червонувате світло, що дивом дивним лилося, звідкись поміж кущів. Серед темені лісу і пронизливої жовтизни місячного сяєва м'який, але яскравий колір іншого світла вочевидь був дивним». Вони підійшли ближче, і раптом серед кущів, між високих, лапатих, вигинів, папороті, що зіймались у зріст волина, впала у їхні очі надзвичайно гарна велика червона квітка, від якої іструменіло у темряву купальської ночі. Оце дивне червоне світло. Тонкі ніжні пелюстки-квітки ніби переплітались одна з одною, ніби також... Струменіли вгору середини, мов язички полум'я. Жовтуваті, червонуваті і темно червоні сплітались вони у ніжну гаму дбірних барв, поєднання яких і творило оце – світло. Волин ніколи не уявляв, що квітка може випромінювати світло. Світилось усе довкола так, ніби запалали серед ночі, Усе маленьким якихось каганцем, який горить таким яскравим червоним вогнем. Напрочуд, привабливою була квітка. Коли дивитися на неї, здавалося, що вогонь цей зігріває, заспокоює, лікує і голубить, знімає усі тривоги. «Зірви її!» – сказала царівна. «О, це твоя ніч. Віднині ти будеш...» Княжичем озера і квітка папороті додасть тобі міці і сили чудодійних спроможностей, про які я й не знаю, і ти ще не знаєш, ніхто не знає до наступної миті, коли ти зірвеш її. Навіть ті, що все знають, ще цього не знають, бо цього ще нема. Той, хто зірве її, стане іншим. З такого, яким він є, розвинеться враз у такого, яким він, і тільки він міг би бути і може бути. Отож, з цією квіткою ти станеш, яким лише мріяв стати, але ніколи б не став, якби був звичайним. «Ого!» – позвала в лісі. «Вже час! Ого! Поспішай!» Прошепотіла серівна «О, бо це можливе тільки серед ночі і тільки серед цієї. А вже повертає на ранок, чуєш, сова попереджає. Валин ступив уперед. Якусь мить ніби вагався, але це десь усередині. Ще просто якісь залишки його людського єства ворушились у ньому, ще блискавкою майнула думка про родину. Про себе в ній. Але то була блискавка, а не думка, і в наступну мить озирнувшись і зустрівшись, із очима царівни, О, з очима кохання і вічного блаженства, пристрасті і знання, він простяг руку і зірвав квітку. І в цю мить ніби вибух струсунув кущем папороті і волин. Піднісся угору, тримаючи квітку, від якою осявало доволі велику частину лісу. Враз довкола куща папороті зібрались найдивніші лісові створіння, ті, кого волин досі ніколи не бачив, але лише чув про їхнє існування. Лісовики, планетники, літавиці, мавки і стрижені, русалки і змії, вовкулаки і упорії куці і куцики, та багато інших, більших і менших, які мали більш чи менш людську подобу, або творили поєднання людини із звіром, як от вовкулаки, що були ніби люди із вовчими мордами і порослі шерстю, а інші ніби вовки, але із обличчям людини, подібним до звірячого».